Evanghelia după Luca, capitolul 15. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-l asculte. Și farisei și cărturarii cărteau și ziceau: Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus, pildă aceasta: Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele?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 Decât pentru 99 și de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de bucăință. Sau, care femeie, dacă are zece lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu măture casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa.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 Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A lergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău." Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbracați-l cu ea."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 Robul acela i-a răspuns, — Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, — Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca.